les dissabtes de 5 a 7 de la tarda anem amb música en joc. Aant Maseu. Arrels d'aquí i de tot arreu.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 El transportador. Cada divendres de 10 a 12 de la nit en la sintonia de la Censet Música i per internet a www.censetmusica.com Música folk Música tradicional Músiques d'arrel Cosmos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 Pels dilluns tens un àngel per tu, generacions, de 11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enxot. Enxot. Enxot. Connecta't a 3 musicacom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 Per més informació, 972-11-0813 o als 617-37-7037. Correu electrònic info@futbolgolf.com. arroba Vine a practicar el futbol golf a Massanet de Cabrells. El proper cap de setmana arriba a l'Empordà el Futbol del Futur. 7 torneig Vila de Paralada els dies 22, 23 i 24 d'abril participen els equips a l'avins del Reial Madrid Futbol Club Barcelona, Espanyol, Petis Europa, Girona, Vilamalla i Paralada No t'ho perdis, el futbol del futur el proper cap de setmana a Paralada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 107 Esports, amb Dani Tagès. 107 Esports, edició dilluns. Molt benvinguts, amics oients de la 107 Música del 107 Esports en una nova edició del nostre programa. La corresponent aquest dilluns, 11 d'abril del 2011... Una edició on farem esment a tots els resultats esportius que han succeït aquest cap de setmana a casa nostra, així com també a diferents aspectes de l'actualitat. Parlarem del futbol sala, del món del bàsquet, també tindrem un reconèixer per l'ascens de la Unió Esportiva Figueres, tot això durant els propers 50 5 minuts de programa fins a les 10 del vespre nosaltres que posem ja fila d'agulla anant a repassar els resultats de la jornada el cafè del centre us ofereix els resultats de la jornada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 que tu complis les mans d'herbes o de fang restaurant cafè del centre de Peralada un servei acurat a un preu mentint, no econòmic vida secreta dona valenta és el temps creuant un pensament una forma fugaz de saludar el nostre patrocinador del Cafè del Centre de Paral·lades, nosaltres que anirem a repassar els resultats. Començarem per la primera divisió, jornada 31 amb els següents guarismes Al·letic de Bilbao 0, Real Madrid 3 Barcelona 3, Almeria 1 Mallorca 2, Sevilla 2 Sporting de Gijón 1, No 0 Hércules 0, Espanyol 0 Racing de Santander 1 Llevant 1, Màlaga 0, Deportivo 0 Al·letic de Madrid 3, Real Societat 0 i València 5 Villarreal 0, les jugades des de fa, aproximadament un quartet d'hora el Saragossa Getafe. La classificació encapçalada pel Barcelona amb 84 punts, segon és el Madrid 76 tercer València 60, el Villarreal és el quart amb 54 punts cinquè és l'Atlètic el... de Bilbao amb 44 també amb 44 l'Espanyol. També eh, anirem a repassar la part de sota 18 punts al Màlaga ah, perdó, 18è al Màlaga amb 30 punts eh, 19 el Saragossa amb 29 tancant l'Almeria amb 26 punts. La propera jornada, la 32, ja, mancaran en 6, després d'aquesta jornada per al final del campionat. Eh, tindrem els següents enfrontaments, Getafe-Sevilla, Villarreal-Saragossa, Almeria-València, Real Madrid-Barcelona, Osasuna-Atleti de Bilbao, Real Societat-Esporting, Espanyol-Atleti de Madrid, llevan Hércules Deportivo-Racing de Santander i Màlaga-Mallorca. Aquests són els enfrontaments per la propera jornada en el que fa a la primera divisió anirem a repassar també els resultats a la 33ena jornada a la segona divisió A amb els següents guarismes Barça B4, Granada 0, Celta 1, Valladolid 2 Ells 1, Nàstic 0 Tenerife 0, Bosca 1 Cartagena 1, Recreativo 3 Rayo 3, Albacete 3 Jerez 2, Betis 3 Córdoba 1, Alcorcón 4 Numancia 2, Villarreal 1 Salamanca 2, Pontferradina 2 i Girona 1, Les Palmes 1 la classificació amb Cotsalada al Rayo Vallecano eh, 63 punts, segon és el Betis 62, tercer el Barcelona B amb 56, quart el Celta també 56 punts, eh, cinquè es Reis amb 53, eh, sisè el Granada amb 49 eh, també eh, el setè el Valladolid 49 el vuitè el cartagen en 48 l'Alcorcón, setè a Nové amb 47 punts mateixos punts que el Girona desè 47, Nomància és 11 amb 45 amb 12 al lloc que ho hem al Xereda amb 45 13 és l'Oscar amb 44 també amb 44 punts al Villarreal B eh, 14 è el Recreativo és 15 amb 43 16 és el Córdoba amb 41 Les Palmes és 17 amb 40 eh, el Nàstic eh, 18 amb 35 i la zona de descens 19 al Salamanca 32 20 al Albacete amb 29 21 al Tenerife amb eh, 25 i tancant la Pont Ferradina amb 26 punts baixem una categoria i ens situem a la segona divisió B del futbol espanyol amb els següents resultats 33 ena jornada també uh, Oriola un es porti molt més 1 Sant 0, Alacant 0 Castelló 1, Mallorca B 0 Atletic Balear 5, Gramenet 1 Badalona 0, Benidorm 0 Lleida 3, Terol 0 Dènia 0 un Auxiliar un al Collar 0, bon dia, un un Tinens 0 l'Hospitalet un i Sant Andreu 0, Sabadell. Anem a repassar la classificació d'aquest grup tercer de la segona divisió B, encapçalada pel Sabadell 60 punts, segon és el Badalona amb 55, tercer a Lleida amb 53 quart l'Alcoyà amb 53, el cinquès Oriola amb 51, en la qual cosa significa que el Sabadell ha mancat de sis jornades pel final té eh 9 punts d'avantatge respecte al primer equip que no faria la promoció. Eh, per la part de sota l'Esporting Molmes és 138 punts, la Gramenet 17è 33, l'Alzira 18è 28, el Mallorca B 19è amb 28 també, i el Sant Boià 20 en 25. Anirem a repassar la propera jornada, 34 en en aquest cas, amb els següents enfrontaments, Benidormes, Portimonès, Terol, Badalona, Alacant, Lleida, Alzira Sant Boià, Gandia, Dènia, Mallorca, Béu, l'Hospitalet, Castelló, Sabadell, Lluntinyent, Gramenet, Sant Andreu i el Letit Pagallars, Oriola, també. Anirem a repassar la propera jornada, la segona divisió A, no l'havíem fet abans, eh, serà en aquest cas eh, també a eh, la 34-ena. Eh, una 34-ena jornada, la segona divisió a, que tindrà els segons enfrontaments, Oscar Nàstic, Alcorcón, Tenerife, Villarreal B, Córdoba, Granada, Nomància, Recreativo, Barça B, Betis, Cartagena, Valladolid, Jerez, Albacete, Celta, Ponferradina, Rayo, Les Palmas, Salamanca i... Girona-Els, el Girona que repeteix a casa després d'enfrontar-se a les palmes. Tercera divisió, grup 5 cinquè, jornada 33, Llagostera 1, Cornellà 1, Al Prat 1, Europa 0, Gabà 0, Espanyol B 3, nou 1, Muntanyesa 2, Emposta 2, Terrassa 1, Balaguer 1, Premià 0, Vilanova 2, Poble de Mafumet 2, Palamós 2, Castelldefels 2, Vilafranca 1, Manlleu 4 i Reus 2, Escó 0. La classificació, Llagostera 63 punts Reus 56 Pobla de Mafumet 55 manlleu 54 aquests són els quatre primers per la part de baix trobem en 17è lloc el Vilanova 25 punts 18è el Palamós amb 35 també 19è a 25 i tancant el Premià amb 23 punts la propera jornada la 34è en aquesta tercera divisió grup 5è que té els següents enfrontaments Premià a Terrassa poble de Mafumet Balaguer, Europa Nova, Espanyol Belprat, Muntanyes, Agabà, Castelldefels, Masnou, Cornellà, Palamós, Manlleu, Llagostera, Escò, Vilafranca i Reus, Amposta. Anirem cap a la primera divisió catalana, una primera divisió catalana on, on hem tingut els següents enfrontaments. Jornada 31, Sant Cristófol 1, 0, Olímpic Can Fatjó 2, Igualada 0, pobl sec 1. Gimnàstica verianana 6. Repitem que un Vi la sala mar 1. Rubí 3, Sant Fellorenc 0. Uh, Vic que uh, 3 tortosa 1, Tàrrega 2, hueesa 1. Guixols, 1, s Sant junt, olot un. Paral·lada 0 i Gramenet B 0, Montcada un La classificació en cancel·lada per l'Olot 68, segon és el Vic 66, tercer el Tàrrega amb 61. El quart és el Rubí 56. al Paral·lada el trobem en novena posició, 42 punts. I per la part de sota trobem a Dinovello Calblanes amb 27. I tancant el Poble Sec amb 10 la propera jornada la 32 en aquest cas, és la que formen els següents enfrontaments: Iguaada Olesa, Blanes Olímpic Camp Fajó, Sant Sant Cristòfol Tortosa Guíxols, Gnàsticariana Vic, Vilassar Mar Poble Sec, peralada Rapitenca, Montcada Olot, Sant Fleenc Gramenetbé, i Rubí Tàrrega. Anem a la regional preferent, grup primer, una regional preferent en el seu grup primer on la Unió Esportiva Figueres ha assolit ja l'ascens de categoria després de derrotar 6 a 1 el color de la paella en la jornada 28. Següent, la resta de resultats són els següents. Uh, Vià 2, Premià de Dau 3, Tona 3, Ripollet 2, Horta un Granollers un, Manresa un Farners 0, Canyelles 3, Gironella 1, Cassa 1, Palau Solità i Plegamans 3, i Palafugell un mullet 1. La classificació, ho deia amb el Figueres, 64 punts. Hi ha matemàticament equip de primera divisió catalana, segons el Ripollet 61, tercer el Mollet 50, quart també amb 50 punts el Manresa, cinquè l'Horta amb 46, sisè el Farners amb 44. Per la part de baix trobem el palafugell amb 24, 16, 15, el palau i plegaments amb 24, 16 i 17, 15 el casà amb 21 punts. La propera jornada, la 29, és la que formen els següents enfrontaments. Palau Solita i Plegamans Aviar, Premiada d'Altona, Ripollet, Horta, Granolles Unió Esportiva, Figueres, Tura de la Peira, Palafugell, Banyoles, Manresa, Farners, Canyelles i Gironella, Caçà. Descansarà en aquesta ocasió el Mollet. Anirem cap a la primera regional, grup primer, amb els següents guarismes, a la jornada 28, quart 1, Ripoll un, Bescanor 0, Caldes 1, Lloret 1, Sant Hilari 0, Sant Gregori 1, Abadesenc 1, un... També trobem el camprodon 3 aer 1, Tordera 2 tossa 2, l'escala 0 Vilamala 0, bisbalnc 2 bosssa 2 que 0 i la Jonquera 1 basa 0, la classificació encapçalada pel lloret 79 punts ja equip de primera catalana des de la setmana passada pel que fa als equips de casa, l'escala és quarta amb 44, el Vilamala doè amb 33 i la Jonquera 13, g amb 31 amb a La propera jornada, la 29, és la que formen els següents enfrontaments. Ripoll, Bascanó, Caldes, Lloret, Sant Tilari, Camprodon, Tossa, Esport, L'Escala, Vilamalla, Bisbalenc, Bosa, Tosca, Sant Gregòria, Badesenc, La Junquera i Besalú, Quarta. Per tant, doncs, aquests són els resultats i la propera jornada a la Primera regional. Segona regional, grup 15, amb els resultats següents. Jornada 28, Begú 4, Ollana 0, Alguifac 0, Monells 1, Borrassà 1, llançar 3, Bases Roses 2, Torruella 1, Viladamat 0, Esplais 3, Porbeu 0, Sant Pere 4, Verges 3, Lledó 0, també trobem el Cabana 0, Roses 2, i Ampur llebrava 0 Sant Miquel 1 la classificació catalada per al Roses amb 75 punts, segons els play 63, quart el Turruela amb 54, eh, perdó, tercer Turruela 54, cinquè lloc pel Bas de Roses amb 52 Uh, uh, sisè el Sant Pere en 44 setè Llançant 42, vuitè lloc pel Vagú 41, amb 40 punts 9 el Verges, desè el Vila de Mat 36 36 també pel Monell 11, 12 l'Empori Oral amb 29 13 l'Egullana amb 27 a partir d'aquí comença la zona de perill 14è, el Lledó amb 27, 15è, el Cabanes en 26, 16è, el Sant Miquel en 24, 17è, el porbou amb 19 i tancant-la al en 14. La propera jornada, en aquesta Uh, segona regional grup 15 és el que formen els següents afrontaments Esplais Verges, Lledó, Bagú Agullana, Empuri, Araba, Sant Miquel Guifac, Monells, Porvou Sant Pere, Cabanes, Roses, Base Roses Torroella, Borrassà i Llençà, Dila, Damat uh, anirem a repassar els dos grups de la tercera territorial el grup 30 en aquest cas Eh, jornada 28, Gualt 4, Boliviana 3, Montràs 3, Medes l'Estartit 1, Sant Pere B 2, eh, Aro B 3, eh, Camallera 1, Mariscal d'Ullà 4, L'Armentera un Bàscara 1, Jafra 4, a L'Escala 1, cursà 3, Cristineng 3 i Sant Jordi d'Esvalls eh, 2. Sina 1 descansava en aquesta ocasió sobre de la classificació en cataçalà de Pel Jafre amb 66 punts Segon és el mónrà 64. La propera jornada, la 29 és la que formen els següents enfrontaments: uh, Mariscal d'Ulà Cursà, Cristine Anglarmentera, Bàscara Gualta, Bona Jafre, l'Ecala Sant Pere B, Arube, Saoleda, Medes dels Tartits, Sant Jordi, Desvalls i Siurana Camallera. descansaran la propera jornada al Montras. I ja per finalitzar el futbol masculí anirem a repassar els resultats del grup 31. Vila 3, Llerç 3, Cistella 0, Garriguella 1, Paralada B2, Vilafant 3. Eh, també tenim el Vilajuga 0, Navata 5, Sant Llorenç 1, la Junquera B2. Salvatans un base, base roses B3 a uh, fortiar un espolla un i cada aquest tres unió esportiva Figueres B2 a més a més del marcador en 4 Vila Sacra 1 la classificació cancelada per Figueres B 70 punts segons el Cadaqués en 65 ser la marca de dama amb 64 punts. En quart lloc trobem el llerç amb 58, també en 58 5 el Vilabertran, si és el Fortià amb 49, se té el Garriguella amb 42. Vitaè lloc pel nevat a 36, No és el ciella amb 35. Desè que és uh, pel Bas de Roses amb 35, 11 és el Sant Llorenç amb 34, 12 és el Vilajuga 31, 13 è la Junquera B amb 29, uh, 14 és uh, l'Espolla amb 28 punts, també amb 28 punts 15 és el Vilasacre, 16 és el Vilafant amb 22, 17 és el Paralà B amb 13 i tancant. Els Salvatans amb 11 punts. La propera jornada, la 29, en aquest grup 31 de la tercera regional, és la que formen els següents enfrontaments. Navata, Cistella, Garriguella, Sant Llorenç, la Junquera B, Salvatans, Base, Roses, Vila, Bertran, Llers, Fortià, Espolla, Cadaqués, Figueres B, Marc Vilasacra Vila Sacra, Paralada B i Pilafant, Vila, Juïga. Anirem ja a repassar també resultats pel que fa al món del futbol femení. Jornada 26 de primera catalana. Uh, grup uh, 4 porbou 3, Argelaguer 1 i Porqueres 5, Cabanes 4 descansen aquesta jornada el Bàscara i en segona catalana grup 7, jornada 26 també uh, l'Estartit 1 Sant Pere 0, Amer Uh, dos, base roses tres i paralada 4. llagostera zero aquests han estat els resultats pel que fa al món del futbol femení i també del futbol masculí, nosaltres que fem una petita pausa i entrem ja a repassar els resultats pel que fa al món poliesportiu El proper cap de setmana arriba a l'Empordà el futbol del futur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 Nosaltres que continuem i després de repassar el món del futbol femení el que farem serà anar a repassar els resultats del món del bàsquet. Eh, començarem fent-ho un per la l'ADPAF, eh, el que fa a la Copa Catalunya, grup 2, una nova victòria, a ADPAF. Uh, Montcada 71 a 78 aquesta ha estat uh, la victòria del conjunt dOiol revert pel que fa al bàsquet uh, de base uh, tenim els següents uh, resultats de uh, mini femení Sant Gregori B uh, 49AB 36 a uh, mini. Uh, Mini a Amnia, A Depaf a uh, 42 Sant Gregori uh, 95 en Cadet B, A Paf, uh, 62 Sant Feliu 48 en Junior A, 1857 uh, A Depaf 47 en Sots 21, A Depaf uh, 69 llot 70 en Junior B opsa, eh, 3, eh, Upsa 3 eh, 79 A 58 i en infantil femení Santa Rosa de Lima Horta 51 A de Paz 43 el sot 25, eh, en aquest cas, eh, va jugar enfront del bàsquet eh, Castelló i Uh, en aquest cas guanyava uh, per un resultat de 30 uh, concretament ho feia doncs uh, per 48 a 76 uh, per tant doncs uh, aquest fou el resultat del l'equip de la en front del uh, castelló uh, una victòria doncs com deiem de 30 punts uh, 48 a 76 6, també el mini B s'imposava el sarrià de Ter per 7 punts i en aquest cas el premini mixte s'imposava eh, o perdia davant del bàsquet turro. Ella. per tant doncs aquests són els resultats dels equips de l'ADPAF anirem a repassar també els resultats pel que fa als equips de les Escolàpies amb Premini mixtes Escolàpies 26 Massanet eh, 67 amb Premini Femení Escolàpies 38, Unió Maristes eh, 40, amb Premini Masculí, Escolàpies 38, Mas Mitjà B 52 amb Mini Femení, Unió Badruna 54, Escolàpies 61, amb Mini Masculí Escolàpies 70, Girard dona Sant Josep, eh, 90 en preinfantil masculí eh, que senen 54, escolàpies 52, en cadet masculí joventut salrà eh, escolàpies no tenim el resultat en júnior masculí en anglès eh, 62 escolàpies 41, en sènior femení de segona catalana, escolàpies 34 quart 80 en sènior femenià, escolàpies 74, eh, salrà 35 i en sènior masculí eh, el porquerà in es tampoc tenim el resultat del mateix per tant doncs aquests són els resultats que ens han fet arribar doncs fins a la nostra redacció anirem també a repassar més resultats del món del bàsquet i ho farem amb els resultats dels equips del bàsquet de Castelló en Premini Banyoles 73 Castelló 23 en masculí marista Sant Josep 96 Castelló 43 en mini femení Banyoles B 48 eh, Castelló 35 en premini, en preinfantil Castelló 37 Olot 33 en cadet Castelló 55 anglès 66 en júnior Llagostera 76 Castelló 60 i en sènior masculí eh, Castelló 48 A de 76 ja per anar Tancant el repàs, els resultats en el món del bàsquet, ho farem per eh, anant els resultats del bàsquet eh, de roses, del club bàsquet de roses en sènior masculí en A 75, uh, Basket uh, Roses 83, en Sèniors Femení Sant Gregori A uh, 40, uh, bàsquet Roses 59, en Júnior Femení Sant Gregori 43, Roses 63, en Cadet Masculí Roses 55, Arbúsquies 85, en Cadet Masculí B, uh, Roses Caldes 58, roses 57, en infantil femení, Pia Dolot 76, roses 25, en preinfantil masculí verd, roses 70, blanes A 52, en mini masculí, blanes B 60, roses 53, en mini femení, Fornells 49, roses 43, en premini masculí Uh, en aquest cas uh, dèiem en premini masculí verd, uh, roses 62, la salla Palamós 20 en premini masculí masculí blanc roses 27 uh, farners 58 i en premini femení les alzines 14 roses 68 també uh, el que fa el senyor femení uh, roses 72 cornellà de terri 36, aquests uh, són uh, els resultats uh, pel que fa als equips del bàsquet roses a l'escola de bàsquet va participar en una trobada a llançar i descansaven aquesta jornada l'infantil escolir eh sí mateix com al Júnior Masculí. Per tant, doncs, aquests són els resultats eh, pel que fa al món del bàsquet. Anem també a repassar un resultat que ens ha arribat de Futbol Sala, de la Fundació Esportiva Figueres, una derrota davant del Sant Julià de Remis, Sant Julià de Ramis nou Fundació Esportiva Figueres 3. Aquests han estat els resultats, nosaltres que entrarem ja a repassar els diferents temes del nostre programa d'aquest dilluns.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 Immens, si Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables quadros, Menjar per emportar ciutat, si Recorda, si ben servit vos estar al cafè del centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Paralada, número 1, no informat, no al telèfon 972-53-82-07. Que tu mans d'herbes o de fang,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 107 Música Música al 100% Pels dilluns tens un Ângel per tu Generacions De 11 a la nit A la 107 Música no és per tu. Cent set música. La més musical. Cent set esports de visió dilluns. C set esforços en l'esport de la comarca, el teu abast, Danni Pagès. 7 esports. Parlem de futbol sala. Nosaltres, després de la publicitat, anirem a repassar ja els diferents temes del nostre programa i ho farem començant parlant de futbol sala, de la derrota de la Fundació Esportiva Figueres a la pista del Sant Julià de Ràmels en el partit de la jornada 21. Una derrota que ho va fer el Carlos Ruiz formant amb els següents jugadors, Emili, Xavi Viva Jordi Carrillo, Àngel Monedero... Juan Clemente, Víctor, Yacín y Airambacha, Clapa, Alex y també Ronald Durer pel que fa l'equip local el Sant Julià de ramí jugava Ivan, Joan, Edgar, Angel, Abel Jordi, Aurelio, Manolo, Josep i Jesús eh, els gols, l'1 0 marcava Aurelio el minut 15, el 2 a 0 repetia Aurelio el minut 16, el 3 a 0 el feia Josep el 17, el 3 a 1 era Juan qui el feia el 19, el 4 a 1 Edgar el 21 el 4 -2 a 2 Viri el 26 el 5 a 2 Aurelio el 28 el 6 a 2 al mateix Aurelio el 31, el 7 a el feia Josep, el 33 al 8-2 el feia Jordi, el 38 al 9-2 el feia Jesús també el minut 38 i ja sobre la botxina al minut 40 el 9-3 al feia Víctor Uh, també pel que fa uh, doncs dèiem una derrota severa de la Fundació Esportiva Figueres a Sant Julià de Ramnes una nova derrota de la Fundació Esportiva Figueres a domicili i aquesta vegada a Sant Julià un equip uh, sense explicacions a i sense un patró de joc definit però alhora molt efectiu en el seu joc en els primers minuts els figueranys hi van posar el joc, els moviments les arribades clares a porta sense efectivitat, en resum el futbol sala però els gironins, sense practicar un joc vistós, es van aferrar a la seva millor arma, el contracoc i fou així, la seva única opció de crear perill a un conjunt figuerenc molt marmat per les baixes. coneixedors d'aquesta arma, els jugadors de la Fundació, sabien que havien de finalitzar les jugades i evitar perdre pilotes en les seves zones d'atac. El partit va tenir... Tres moments claus. El primer arribava passat la quadra del primer temps quan en només dos minuts els locals agafaven un avantatge de tres gols gràcies a Aurelio per partida doble i Josep. El segon eh, moment decisiu fou els 8 segons de la represa quan després de fer la secada inicial els locals rodaven una pilota i marcaven mitjançant Eccard. Davant la passivitat de la, de de la defensa figarenca, no obstant els homes de Carlos Ruiz Isaac i Isaac Iabolí disposaven d'ocasions clares per escurçar distàncies, però novament la manca d'efectivitat davant de porta Taló d'aquí des d'aquest equip durant la temporada anul·ava el factor remuntada. Només Virri, eh, davant de Porta, aconseguir el segon gol pels visitants. a eh, Dos minuts més tard, els homes del Sant Julià aprofitaven que sabien fer millor, eh, el que sabien fer millor munt... anotaven el cinquè gol gràcies novament a... Eh l'experimentat experimentat Aurelio. Aquí arribada el tercer moment clau del partit. Després d'encaixar el cinquè gol, els homes de la Fundació desaparegueren de la pista i entregaren el partit a un equip gironí que va aprofitar a la perfecció, ampliant la diferència en el marcador fins a arribar al 9 a 2. Uh, ja en els darrers instants uh, i després d'un de, bon moment per la banda, Víctor anotava el tercer pels visitants i deixava l'encontre llest per sentència. Carlos Ruiz, el termini Figuerenc, es mostrava dugut en nom del cos tècnic per la imatge que havia donat el seu equip en aquest encontre i els Figuerins ja pensen el primer, en el proper partit aplaçat que disputaran el proper dijous al municipal de Figueres davant els veterans del Lloret. Per tant, doncs, una nova derrota de la Fundació Esportiva Figueres ja, eh, tot i que la l'equip Figuerins no té res en joc ja. En el que farem a continuació seran escutades les declaracions del tècnic de la Unió Esportiva de la Fundació Esportiva Figueres de Futbol Sala, Carlos Ruiz. Carlos, eh, avui derrota bona voltada a Sant Jolet de Ramis, un equip pel que s'ha eh, inferior en qualitat, però desapareixeu els doncs partits moments claus i la cosa no, no es remunta. Sí, la veritat veníem, veníem una mica condicionats per les baixes Aviam, veníem amb, amb, només amb dos canvis i un dels canvis estava, estava tocat hem començat bé hem començat bé, jugant bé, movem bé la bola i el que tu dius, no? la primera part hem tingut un moment en despisteix hem fet un el primer gol, que hem fet un gol la veritat molt maco, però a partir d'aquí ens hem anat al partit eh, dos minuts i ens han, ens han fet dos gols més, no? No ho sé, la estem molt descontents, descontents perquè perquè havia més un partit que havia ensatzat en plena nosaltres, l'entitat nosaltres quan ens han posat amb el 52 i la veritat molt descontents, molt descontents per la manera, imatge que donem, que hem donat avui. A més veníem de fer uns, uns grans partits i la veritat avui molt molt, molt descontents, més que ara ja no per la derrota, sinó de la manera de perdre, no? Hem gensat el partit i això són coses que eh, que havíem, representant el club que, que però doncs no, no, no es pot fer, no es pot s'ha de lluitar cada partit i si perds, si que sigui perquè el rival és molt millor, però no, el que no es pot fer és els partits eh, tenim, Podem veure 3 minuts claus en el partit el minut 15, que en 2 minuts encaixeu 3 gols incomprensiblement eh, els 8 segons de la represa i el minut 28 que l'equip encaixa el 5è gol i les de la pista. Sí, sí, sí a més ho havíem parlat, havíem parlat, que ens han vingut a pressionar, que a més havíem dit que era, que era, que era bo per nosaltres, perquè si venien a pressionar, venien, venien amb dos jugadors i només amb una paret ja saltàvem, els passaven la primera línia de pressió, però no sé, no sé si a vegades per falta de qualitat o per falta de, no sé, de concentració, la veritat és que hem llançat bueno, una jugada molt tonta que ens han fet el cingadors i la veritat és que a partir d'aquí ja no hi ha hagut partit. S'ha després, quan el, estava, quan el partit ja estava decidit, que jugar amb tranquil·litat, sense presses, mirant i tal... Però pues que es pot jugar, que es pot jugar a futbol sala, que no, no, no, no fa falta córrer, córrer, córrer, córrer per, per, per ser un equip de futbol sala. Si a més nosaltres aquesta qualitat no la tenim, si el que tenim és que tenim qualitat per tocar, per tocar, per tocar i per mantenir els partits. Però bé, ja, ja, ja hem parlat amb els jugadors i, i sobretot hi ha una cosa molt clara, el que no podem permetre és aquesta relaxació o aquesta manera de llençar els partits. Això no es pot permetre i parlarem a més molt seriosament perquè, perquè una, una cosa és perdre els partits i una altra cosa és llançar-los. Eh, teniu un Sant Julià que en cas de que vosaltres guanyeu els dos partits que us queden, acabi per darrere vostra. Sí, sí, sí, sí, sabem que és un equip imperiable nosaltres. El que passa que, clar, ells li posa moltes ganes, estan molt concentrats i aprofiten les, les seves armes, que es robar, robar i córrer. I saben el que es juguen i ens han guanyat a casa i ens han guanyat a equip. Es dona la coincidència que tots els partits han estat molt normats per les baixes. Però, bueno, que no és excusa, no és excusa. No és excusa perquè s'ha vist a les primers fins que ens hem tingut aquests tres minuts tontos ens sabies perfectament que el partit el dominàvem nosaltres però bé, s'ha donat el partit així eh, els jugadors tindran que reflexionar ells també, no? Perquè aquí som un cos tècnic que som bastanta gent que treballem treballem per, per ells i també ens merecem un respecte i el respecte s'ha que donar a la pista s'ha de donar a la pista i s'ha de, tenir, i, i, i, i de nosaltres merecem un respecte i aquests jugadors que ho hem de donar no? Parlem del cos tècnic, suposo que ha dugut per, per la imatge que doneu i meia representant un club en la Fundació Esportiva Figueres, no? Doncs sí, doncs sí, pues això és el que més mal fa. Més mal fa, no? ja t'he dit, que es poden perdre els partits. No hi ha cap problema, aquí ningú, ningú assegura guanyar tots els partits, però la, la manera de perdre, sí, les formes. I la veritat és que avui està molt duguts, estem molt duguts amb tots els jugadors. No ho no podem permetre. Bé, gràcies i ànims, que de casa i partit. Vinga, gràcies, Jordi. Doncs eh, deu nhi do l'enfadat que es mostrava el tècnic d'aquesta Fundació Esportiva Figueres, eh, Carlos Ruiz. Des d'aquí, desitjar tota la família de la Fundació Esportiva Figueres de Futbol Sala doncs, que es recuperi i vagi en progressió l'equip eh, de Futbol Sala de la Fundació Esportiva Figueres. Que, tot i aquesta derrota, doncs, eh, i malgrat ja no tingui opcions decents, eh, ha de continuar treballant per la propera temporada nosaltres que fem una petita pausa i tornem tot seguit a eh, més eh, temes d'aquest eh, 107 Esports edició dilluns 107 Música et presenta un nou espai musical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 No t'ho perdis, el Futbol del Futur, el proper cap de setmana a Paralada. Eh? Eh? Eh? Any 1993. En les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vila Sacra. Eh?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 el que farem avui per acabar el nostre programa serà a parlar d'aquest uh, paral·lel d'un paral·lel que ahir uh, perdia per un gol 0 al camp del l'Olot en el derbi gironí uh, tenim ja a l'altre costat del fil telefònic el minister del paral·lel d'Edo Gritzes d'Edo, muy buenas noches Buenas Bien, ayer un partido en que la cosa estuvo bastante igualada Hasta tres minutos del final En que Sergi Aremán decantó el partido para el equipo de Volod ¿No? Explícanos un poco cómo, cómo viste el partido ¿Cómo es que jueguen así? Bien, nosotros volvemos a ser competitivos Y estuvimos muy centrados en el partido Pero bueno Aquella jugada andábamos un poco ya cansados Nos costó salir un poco de atrás Que pero... nos la verdad que ayer, bueno, el equipo dio la cara y, y bueno, hay que estar contentos. Lástima de, de la expulsión de Litus, ¿no? Si no, el resultado podría haber sido otro. Bueno, la expulsión de Litus, de Litus fue, vino más que porque en el árbitro se equivocó en la última jugada de la primera parte. Al equivocar en esa jugada, pues luego decantó el partido en la segunda parte hacia Ah, Edu, quedan siete partidos Para terminar la temporada ah, 42 puntos ah, ¿qué, qué, qué, ¿Qué le falta al equipo para, para estar más motivado Para para creer, para creer que, que puede aún Hacer más cosas bueno, Se le falta, profundidad, de, falta ah. de profundidad De profundidad De plantilla La gente está cansada Lleva toda la vez perdiendo Bueno al fin y al cabo, estamos exigiendo que una plantilla que estaba como primer objetivo marcada para para aguantar la categoría, pues asuma algunos o, o otros objetivos mucho más altos, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar contentos de lo que hemos hecho, pero siempre he dicho que tenemos que competir en el campo y, y contra cualquier rival y... Bueno, estoy contento porque antes lo hicimos, así que a ver, uh -huh. si jugando contra el líder no ganan contra 10 y asumiendo muchos riesgos y con, mucha, bueno, con mucho trabajo, pues hay que estar contento. Ayer volvía uh, Sergi Arranz después de su lesión, ¿cómo, ¿cómo estuvo Sergi? Bueno, pues falta de ritmo, ¿eh? falta de ritmo. Uh -huh. Se le faltó que en algunos compases del partido la chispa que siempre tiene pues seguramente hubiese creado muchos más problemas el equipo rival pero ya te digo que estoy muy contento de, todo, de toda la transformación que, que, que hizo el equipo de una semana a otra la semana que viene un partido en casa con la Rapitenka una Rapitenka que también ha perdido un poco de como ¿cómo ves este partido? Ebe? bueno, es un partido difícil porque bueno ellos tienen muchos juegos son futbolistas que tardan muy bien el balón y que intenta jugar siempre bien al fútbol pero bueno en cuanto a resultados parece ser que han bajado un el pistón vamos a ver si podemos afrontar el partido con garantías y ofrecernos la mejor cara que es lo único que Yo aquí final. Pues Edu, de verdad muchas gracias por atendernos y eso esperemos que el Perelada pueda ofrecer la mejor cara la que nos tiene acostumbrados el equipo. Muchas gracias por atendernos Edu. Doncs aquestes eren les paraules del míster del Paralada, Edu Viltscheth, un Edu Viltscheth que es mostrava satisfet pel que havia eh, fet l'equip pel canvi d'una setmana a l'altra, com ell mateix eh, comenta. També eh, nosaltres que el que farem a continuació serà a escoltar el tècnic eh, local, en el dia d'ahir, un Nito Santos, ex-entrenador, ex-president del Paralada, que... ...ens comentava això... ...als micròfons del 107 Esports... ...bueno... No. Uh, ...mintos... ...ahir uh, una victòria... Amb, uh, ...de l'olet... Uh, ...en el derbi davant del Paralada... ...com va anar el partit? ...pues el primer partit... ...jo crec que és... ...dos uh, mitges parts diferenciades... ...la primera part molt igualada... ...de tu a tu... ...i en què... ...jo crec que cap dels dos va tenir... ...ocassions claves de gol, no? ...i la segona meitat... Eh, poder pel motiu que nosaltres vam aparcar molt més ja de sortida i després de que al minut 20 de la segona part van expulsar l'Itus i els vam quedar amb en el perlada, doncs pues, home, hi va molta diferència perquè en quant a, quan a domini de joc, no? vam crear o vam generar, jo que quatre, o 5 ocasions de gol vam tenir la sort que una d'aquestes va entrar i els vam portar el partit L'Itus, sí. ah, una perlada doncs, que feia que en funció de tots aquests equip, a la aquesta temporada, com, que sentiments vas fer? Doncs, pues, home, al principi, al principi, doncs, pues, d'alegria, de veure eh? en el vestidor de don Josep Izer, en Miguel Cristín, en Pere Navarra, en l'Eduardo, alguns jugadors, en Pere Armangol, no ser, hem eh? estat xerrant molt, fent el cafè junts i mentre es clafaven, doncs, bueno, doncs, pues, amb molta gent d'aquestes, doncs vam estar xerrant fins a l'últim moment segons el partit. Evidentment, després cadascú, cada, cada qual defensa els seus interessos, en aquest cas jo porto 3 anys el lot, i, i a i he defensat els meus interessos, que és que l'Olot intenta que estigui pujar de categoria, aconseguir terciar 100 consecutius i marcant aquesta fita ens vam posar, com jo vaig fitxar, que en 5 anys hem de pujar a terça de divisió. No? A partir d'aquí, doncs, bueno, content pel resultat, ho xic triste, perquè quan vam el gol, vaig veure les cares de la gent de Paral·lada que estava a la grava, doncs, tristes, i també em sap greu, perquè són 14 anys que he amb ells i per tant, eh, bueno, va ser un content resultat pel meu aquí perquè és una feina que portàvem fent ja aquests 3 anys i, i un gent trist perquè bueno, la gent de Paral·lada se m'ho va marxar, doncs, en xiquem la comenta que vols. Doncs. Amb Robert Nitos, portes camí i vas repetir el que vas aconseguir de Paral·lada, és a dir, primera regional a la tercera divisió, suposo que content, no? molt content, molt content i, i, i més vull dir que sembla que hem fet una bona feina aquí al una bona tasca, perquè doncs perquè estem jugant en aquests moments cada dimensi amb 8, 9, 8, 9 jugadors del primer regional. Per tant, això dir que vam fer un bon equip, vam fer una bona feina i que aquesta bona feina continua. Uh, un lot que comentàvem amb el, amb el senyor Pedro Reçà que, que a l'inici de temporada li va costar bastant, no? Sí, ens ha costat molt, ens ha costat aquesta nova categoria. Com t'hi jugadors venint de Primària o Regional, van fer una encantanya preferent, de l'equip preferent, que és un equip molt competitiu, ens van plegar jugadors importants quan el tema de competició, com és el Pere Armengol, com és el Jordi Dó... És clar, aquestes són persones que al camp, vagis al camp que vegi, són gent que competeixen sempre i aquest any jo tenia por de que doncs, no fossin tan competitius a fora de camp, no? Per tant, no, no, no va estar així, vam començar a perdre a partir de casa amb el vam perdre el primer el segon partit de Can Roigixos i a partir d'aquí no vam perdre cap més en totes les mineres voltes no? però vam de menys a més i acabant amb sis victòries consecutives que es van portar dintre aquests 3 llocs de... que donen accés a pujar de categoria i a partir d'aquí vam baixar d'aquests llocs, hem estat mantinguent-nos i ara portem doncs, una molt, molt bona ratxa altre cop en sis victòries consecutives i que ens han fet doncs, que, bueno, que ens posem líders i i ara de comptar els partits que queden, en queden 7, podem 12 punts al quart, eh, en queden 21, doncs, bueno, jo crec que ho tenim bastant, bastant fet, eh, falta acabar de rematar-ho. Mm -hmm. eh, I qui sigueu a rematar, ni tu, és un altre dels teus ex-equips, que també, doncs, eh, sempre et portes al cor, com és el Figueres. Eh, un Figueres que va pujar eh, aquest passat cap de setmana primera a que eh, podria ser, perquè no, el llot de la temporada que ve, no? Sí, sí, espero, espero sempre que no el figueres vagi bé, perquè ja ho deuria. Com ho he dit, és un club que jo m'he Va jugar-hi d'infantil, va jugar-hi de juvenil, vaig jugar-hi una per temporada, quan vaig juvenil, i després vaig estar-hi 11 anys com a secretari tècnics, segon d'entrenador, entrenadors juvenils, feia de tot. Allà, com érem un club, eh, un club gran, en quan a, a l'estructura, era un club petit, perquè, bueno, allà entre, doncs, Quimet Romans, eh, jo, estava tota la part deportiva i després eh, bueno, es van anar compartint en el club més gran no? però bueno, molt content, molt... va ser uns anys inolvidables <coughs> uns anys els millors que clar, a nivell professional ja he passat i per tant no puc oblidar-ho no? per això quan parlen del Figueres ara eh, jo ja em vaig postular al temps de... que us recordeu que el Figueres va tenir els problemes que va tenir a favor de la Unió i en aquests moments pues, continuant a favor de la Unió sempre, sempre estaré al costat, al costat de la Unió i m'alegro molt que té un gran entrenador, una gran persona i un gran entrenador comença l'Arnau. Sí, mm -hmm. mitjos, molta gràcies per estar i recorde que sempre molt sorten que està a capa del got. Per moltes gràcies doncs això és el que ens comentava el tècnic de l'Olot Nito Santos, nosaltres en resten 4 minuts del programa, el que farem serà anar a seguir escoltant himnes d'aquesta setena edició del torneig Vila de Peralada. ho farem amb l'himne del Girona i també amb l'himne de l'Espanyol Respectem de cap a peus, però seguirem, i tant fins al final. Doncs aquest és l'himne del Girona, un equip que participarà en aquest set de torneigs de Paralada eh, en categoria a la vi I per finalitzar anirem a escoltar també eh, l'himne de l'Espanyol, un equip que també participarà igual que ho faran Betis, Europa, Barcelona, eh, Real Madrid, Paralada i Vilamalla. Per tant, anem amb l'himne de l'Espanyol. Doncs nosaltres avui, que amb els himnes de Girona i Espanyol, posem el punt final en aquesta edició del 107 Esports. Arribem al punt horari de les 10 del vespre, nosaltres hi tornem al proper diumenge a partir de les 8 i uns minutets. Rebim cordials salutacions de qui els ha acompanyat durant aquesta horeta un servidor, Dani Pagès, no perdim la nostra sintonia perquè els deixem ara amb els Generacions i el nostre company Pep Ballanó.